Ein deutsches Märchen. Die roten Schuhe. In einem kleinen Dorf lebte ein wunderschönes Mädchen namens Karin. Sie lebte mit ihrer Mutter in einer kleinen Hütte. Karin war ein armes Mädchen. Sie hatte keine Schuhe zum Anziehen. Sie trug immer Holzschuhe, die ihre Mutter für sie gemacht hatte. Die Schuhe waren hart. und Karens Füße schmerzten. Bald wurde Karens Mutter sehr krank. Karen verbrachte ihre ganze Zeit damit, sich um ihre Mutter zu kümmern. Einmal, als Karen nach Hause kam, fand sie ein Paar rote Schuhe in einer Kiste. Die Kiste lag auf dem Bürgersteig. Karin liebte die roten Schuhe und beschloss, sie mit nach Hause zu nehmen. Aber ihre Mutter war nicht glücklich, als sie die roten Schuhe sah. Karin, du darfst nie etwas von der Straße aufheben. Es könnte jemanden gehören, das ist Diebstahl. Irgendjemand ist wohl auf der Suche nach seinen roten Schuhen. Dann hätte sie vorsichtiger sein sollen, Mama. Finder sind Bewahrer. Oh Karin, sei nicht so stur, mein Kind. Ich weiß, wir sind arm und ich kann dir keine glänzenden neuen Schuhe kaufen. Aber unsere Armut darf uns nicht dazu bringen, falsche Dinge zu tun. Versprich mir, dass du niemals diese roten Schuhe tragen wirst. Karin war traurig, aber sie konnte ihrer Mutter nicht das Herz brechen. Also versprach sie, dass sie niemals die roten Schuhe tragen wird. Die Zeit verging, aber Karen konnte nicht aufhören, an die roten Schuhe zu denken. Mutter versteht das nicht. Wenn diese schönen Schuhe auf die Straße geworfen wurden, dann braucht sie vielleicht niemand. Eine Woche später starb Karens Mutter an ihrer Krankheit. Karen war sehr, sehr traurig und tat etwas sehr Ungewöhnliches. Auf der Beerdigung ihrer Mutter trug Karen die roten Schuhe. Alle auf der Beerdigung starrten auf Karens Füße. Aber Karen war das egal. Sie liebte ihre roten Schuhe. Da kam eine alte Dame in ihrer Kutsche an der Beerdigung vorbei. Sie war eine nette alte Dame. Als sie erfuhr, dass ein junges Mädchen verwaist war, beschloss sie, Karin zu adoptieren. »Oh, mein armes Kind, komm mit mir. Ich werde dir ein Haus zum Leben und gutes Essen geben. Du musst hart lernen und dir einen Namen machen. Oh, was ist das an deinen Füßen? Warum hast du sie auf der Beerdigung deiner Mutter getragen? Die sind hässlich. Sieh die aus!« Nein, ich mag sie. Sie gehören mir. Oh, Kind, sei nicht so stur. Ich werde dir gute Schuhe zum Anziehen geben. Die alte Dame zwang Karen, die roten Schuhe auszuziehen. Karen war traurig, dass sie ihre roten Schuhe nicht mehr tragen durfte. Die alte Dame hatte keine eigenen Kinder. Sie behandelte Karen wie ihre eigene Tochter. Sie gab ihr ein Zimmer und neue Kleider zum Anziehen. Karen bekam auch ein neues Paar Schuhe, aber die waren blau. Karen vermisste ihre roten Schuhe, immer musste sie an sie denken. Warum lässt mich eigentlich niemand meine schönen roten Schuhe tragen? Eines Tages werde ich sie tragen und niemand kann mich aufhalten. Jahre vergingen und Karin wuchs auf. Sie war jetzt ein wunderschönes junges Mädchen, Aber mit dem Wachstum wuchs auch bei ihr ihre Hartnäckigkeit. Karen war ein schwieriges Kind. Ich werde das auf keinen Fall essen. Ich will Reis. Mm, mm, mm. Aber ich habe dieses köstliche Mittagessen schon vorbereitet. Willst du es nicht wenigstens probieren? Nein, dann verhungere ich lieber. Die alte Dame liebte Karen und wollte nicht, dass sie verhungert. Sie gab stets ihren unangemessenen Forderungen nach. die Zeit verging. Alle alten Kleider von Karin und ihre blauen Schuhe waren jetzt zu eng und zu kurz. Die alte Dame erkannte, dass sie Karin neue Kleider und Schuhe kaufen musste. Als sie einen Laden betraten, um Schuhe zu kaufen, sah Karin ein paar rot glänzende Schuhe. Oh, sie sind genau wie die, die ich hatte, als ich klein war. Ich will sie haben. Oh, schon wieder rote Schuhe. Karin, Kauf welche, die du immer tragen kannst. Was, wenn wir an einer Beerdigung teilnehmen müssen? Du kannst keine roten Schuhe auf einer Beerdigung tragen. Es ist respektlos. Ich habe wenig Geld. Ich kann dir nicht zwei Paar weitere Schuhe kaufen. Andernfalls müssen wir nach Hause zurück. Meine Füße tun mir weh. Ich kann nicht mehr laufen. Aber Karen war so glücklich, rote Schuhe zu haben, dass sie nicht mehr zuhörte. Bah, egal. Ich liebe sie und ich will sie. »Wenn du mir sie nicht kaufst, werde ich für den Rest meines Lebens barfuß gehen.« mmh. sei nicht so stur, mein Kind. Karin, das wirst du noch eines Tages teuer bezahlen.« Aber Karin hörte nicht zu. Die alte Dame musste die roten Schuhe kaufen. Sie hat auch ein paar schwarze Schuhe für Karen gekauft. Die alte Dame hatte jetzt kein Geld mehr und musste nach Hause laufen.« Auf dem ganzen Weg krümmte sich die alte Dame vor Schmerz. Aber Karin tanzte. Sie wirbelte mit dem Wind, lachte und sang und achtete nicht auf die schmerzenden Füße der alten Dame. Am nächsten Tag musste die alte Dame an einer Beerdigung teilnehmen. Karen, wir müssen zu einer Beerdigung in der Stadt. Komm mit mir, aber trag nicht diese roten Schuhe. Es ist respektlos. Karen ging in ihr Zimmer und sah sich die schwarzen Schuhe an, dann sah sie die roten Schuhe an und trug sie. Sie versteckte ihre Füße unter dem Rock, da sie nicht wollte, dass die alte Dame die roten Schuhe sah. Während der Beerdigung schauten die Leute immer wieder auf Karens Füße. Es wurde behauptet, dass Karen die Toten nicht respektiert. Es wurde der alten Dame gesagt, was passiert war. Die alte Dame wurde jetzt wütend. Sie griff Karins Hand und verließ die Beerdigung. Oh, du dickkopfiges Mädchen. Was hast du getan? Ich hatte dich gebeten, die hier nicht zu tragen. Warum hörst du nie zu? Aber das sind meine Schuhe. Ich trage sie wo und wann ich will. Ein alter Soldat, der vorbeikam, beobachtete die Angelegenheit. Als die alte Dame und Karen auf die Kutsche zuging, trat er zu Karen, kniete vor ihr nieder und flüsterte zu ihren Schuhen: Sei dickköpfig wie deine Besitzerin und tanze, wie du willst. Der alte Soldat streichelte Karen die Füße. Oh, Sir! Stehen Sie auf! Was machen Sie da? Oh, ich habe nur deine schönen roten Tanzschuhe bewundert. Du musst eine brillante Tänzerin sein. Karen war zufrieden. Sie wollte dem Soldaten zeigen, dass sie tatsächlich eine brillante Tänzerin ist. Sie begann ein paar Schritte zu tanzen, bevor sie mit der alten Dame in die Kutsche stieg. Doch plötzlich. Oh, warum kann ich nicht aufhören zu tanzen? Warum hören meine Füße nicht auf? Was passiert mit mir? Oh, Karen, was soll das? Komm zurück! Aber Karen war weit weg von der Kutsche. Die roten Schuhe hörten nicht mehr auf sie. Sie waren jetzt auch dickköpfig. Sie brachten Karen in den Wald und in die Berge. Sie tanzten und tanzten. Karens Füße schmerzten so sehr. Ihr Rücken tat sehr weh vom Tanzen. Sie konnte weder schlafen noch essen. Sie vermisste ihr Haus und ihr Bett. Sie vermisste außerdem die alte Dame. Aber die Schuhe hörten nicht auf. Sie tanzten und tanzten Tag und Nacht. Jemand muss mir helfen. Ich kann nicht mehr. Aber niemand konnte ihr helfen. Karin hatte große Angst. Die Schuhe tanzten sie zu den dornigen Büschen und Karens Füße waren nur schwer verletzt. Endlich schaffte es Karen, die roten Schuhe auszuziehen. Die Schuhe tanzten immer weiter. Karens Füße waren sehr geschwollen. Sie konnte nicht ohne den Einsatz eines Stockes weitergehen. Meine Beine tun weh. Ich will nach Hause. Karin kam irgendwie nach Hause und die tanzenden roten Schuhe folgten ihr. Die alte Dame war froh, Karin zu sehen und gab ihr etwas zu essen. Nun konnte sie sich endlich ausruhen. Am nächsten Tag ging Karin zum Markt. Aber als sie die Tür öffnete, standen die roten Schuhe direkt davor. Sie tanzten und hinderten Karin daran, das Haus zu verlassen. Die alte Dame und Karin waren sehr überrascht, die roten Tanzschuhe zu sehen. Karin wurde schnell klar, dass das alles ihre Schuld war. Ich hätte nicht so stur sein sollen. Ich war so stur wie die roten Schuhe. Ich kann das Haus nicht verlassen. Ich kann nicht zur Schule oder zum Markt gehen. Ich kann nirgendwo hingehen. Es tut mir so leid. Was soll ich jetzt tun? Ach du meine Güte, warum betest du nicht, dass die Zauberschuhe verschwinden sollen? Wenn dir dein Verhalten wirklich leid tut, wird dein Gebet erhebt. Karen begann zu beten und zu beten, in der Nacht und am Tage. Als sie die Augen wieder öffnete, war sie überrascht, den alten Soldaten aus dem Dorf vor sich zu sehen. »Kind, ich bin froh, dass du deine Lektion gelernt hast. So wie du jetzt deine Sturheit aufgegeben hast, so müssen es auch die Schuhe tun.« Mit diesen Worten verschwand der Soldat und die roten Schuhe auch. Karin und die alte Dame waren nun glücklich und zufrieden. Karin beschloss, hart zu lernen und die roten Schuhe nie wieder in ihr Leben zu lassen. Seid nicht dickköpfig, liebe Kinder. Es wird euch auch eines Tages mal leid tun.